Dobre popoludnie, krásny štvrtok a ešte krajší víkend pred nami. No a vy počúvate slobodný vysielač reláciu Na všetko je liek. A keďže na všetko je liek, vy to už viete, že nie vždy a nie pre každého, takže máme veľa otázok. Pre tých ľudí, ktorí chcú zistiť práve, kedy je pre nich a ktorý je pre nich hodný liek. A my veľmi radi prichádzame s informáciami. Myslím si, že ich dávame dosť, ale niekedy, keď potrebujete doplniť, tak je tu na to Katka, ktorá dnes netradične už na začiatku povie, kde sa môžete na nás obrátiť. No a teším sa z vás dvoch. Ahoj, Katka. Ahoj, Boris. Ahoj. Dobrý deň. Pozdrav. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. No však to je pre tých, čo chodia loďova a už je konec mája takmer, takže už mnohí pôjdu na lodičku mm -hmm. a budú kričať Ahoj a Ahoj sa kričalo s Y na konci. A bol to pozdrav námorníkov a lodiarov. No len, že my sme pri inej relácii, my sme pri chorobách a vlastne nikdy sme nehovorili o tom, že čo vlastne je choroba. Ja keď chodím na tieto všetky možné semináre, tak vždy sa každý seminár začína tým, že nejako si chceme ujasniť, čo je choroba. Tak ja teraz dávam, Katka, príležitosť tebe, lebo viem, že aj vychodíte na také semináre. Tak, poď, skúsiť ty povedať, čo si sa dozvedela o tom. že no, Čo je to vlastne choroba? Prečo áno. sme chorí? V podstate je to celkom zaujímavý pohľad a my, tí, čo sme takí inžinieri, logicky zameraní, dáva to aj zmysel. Lebo choroba je v podstate definovaná a je to v podstate reakcia organizmu na abnormálnu situáciu. A my keď si to zoberieme a pozrieme sa okolo nás, tak my žijeme život, ktorý nie je v súlade ani s nami, ani s prírodou, takže je to jedna abnormálna situácia za druhou. Tak sa nemôžeme... Preto je národ čoraz chorejší. Áno, nemôžeme čudovať, že značná časť obyvateľov, nielen Slovenska, ale aj celého sveta, má rôzne chronické alebo aj akutné ochorenia. Civilizačné dnes to Áno. nazývame, ale keby sme vedeli žiť v súlade so svojim prostredím a so svojim telom, tak asi by sme zničili všetky civilizačné choroby. Otázka. Počkaj, no nech sa páči. Otázka, myslíš týd, že ľudia, ktorí žili pred 10 tisúč rokov, nemali civilizačné alebo myslíš, ty, že keď ten mamut útočil na človeka? Jasne, že nechomu, sa vylakal, vystresoval. <laughs> alebo keď nemal 3-4 mesiace čo jesť. No, to je, to je, ale... A žena kričala, tu máme deti a ty si nedoniesol <laughs> a mamuta. A ty si nezarabal. Presne, ten mamut. Rýchle <laughs> bež, hoci čo doniesol, aj pre <laughs> <laughs> Ženy sa museli prispôsobiť, byť skromnejšie, možno nás to čaká, ale keď sa budeme vedieť bez frfľania prispôsobiť, tak sa nám nič nestane a nebudeme chori, ale keď budeme stále vrfľať. že dnes nemám teplú vodu, teraz nám na 3 dny vyprí, lebo to všetko opravujú, čistia, no to sa nedá prežiť, čo tento štát robí, nemám 3 dny teplú vodu. A kde máme elektriny? No ako to bolo pred, na začiatku mája v tom Španielsku, ale vy ste mi raz hovorili, že keď ste boli vonku, neviem Áno, boli sme v Čiernej hore, stala no. sa podobná situácia. Akože, keď sme išli po tej Čiernej hore, tak ľudia sa chechtali na benzínpumpe, že to je pozdrav od Putina. Sa no, takže nešla elektrika v celej Čiernej hore, v Dalmácii a v časti Srbska. Ale to bolo preto, nebol to pozdrav od Putina, ale bolo to pozdrav od počasia, alebo bolo nejakých 45 stupňov niekoľko mm -hmm. dní za sebou. A v Srbsku je nejaký... Centrálny ten rozvod, ktorý jednoducho sa roztopil. Pokazilo sa to Vyločne. tam. Takže na niekoľko hodín to bolo celé bez elektriky. Len práve tým, že oni sú zvykli, že kde tu sú bez tej elektriky, tam nezavládol až taký chaos, lebo mnohé obchody, napríklad niečo ako u nás máte na elektrodom, tam myslím, že sa to volá Technomax, pustili záložný generátor a išli ďalej. Benzín pumpy pustili záložný generátor a išlo sa ďalej. Takže niektoré obchody boli zatvorené, ale mnohé, na moje prekvapenie, boli otvorené. A zrejme aj doma sa dá mať takýto záložný generátor. Ja tu robím všetky ostatné relácie, keď tu nie je hlavný technik ty, ale keď je tu Peter Sabela a on stále upozorňuje a hovorí o tom, že treba mať doma vždy napustenú nejakú vodu, áno, byť príper e, vieš čo? príper, áno, príper a proste má tam nejaké čím si môže urobiť iskru a vonku si zozbierať drevička a vonku navariť a okrem toho teda tú vodu by som odporúčala skutočne, lebo aj tu sa môže stať takže mať pekne vodičku aj na splachnutie e, záchodika ale hlavne, aby si sa mal čoho napiť lebo keby sa niečo udialo ale zrejme, keďže sme v relácii o, vlastne, o, o chorobe, nechcem povedať, povedať, že sme v relácii o zdraví, lebo my nechceme choroby, my chceme byť zdraví, nechceme nemoc, lebo to je nie moc, nemať moc, čiže byť bezvládny. Takže či tá prevencia istým spôsobom je to isté, ako mať doma pripravenú vodu, alebo proste si nejaký typ a nepomože ti žiadna prevencia. Jedného dňa, keď ťa má skoliť, a ja neviem, srdcové ochorenie, tak ťa skolí. Keď to príde, príde, ale e, možno, možno sa treba plašiť, možno bať, že nešto nepíče z, z neba od a urobi, že voda nejde. E, ta zaliha od zásoby, na ti zásoby tri dni, to te potiši Če, štvrti kret. A im tre, potrebuje štatu mesiac teraz, a keď sú bojeve podmienky, tak e, bude určite treba taj šest meseci pozise Ukrajina ako ťažko on nás reageneruje, ale ako to ťažko pod takým podmienkama. A teraz uh, neviem, ak sa to uh, neizviesnosť... Nevieš, čo bude. Neviem, čo bude. Neistota z budúcnosti. Neistota, to, to zabíja viac než nejmanie vody, toaletného papíra, kefka na zúri. Áno. To viac S tým nejmanie. si pomôžeš, ale tá neistota... My žijeme momentálne v tej neistote Všetci vlastne, že čo bude, ako bude, lebo nič nie je jasné, nie sú jasné a veci z Ameriky, ktorá nás ovplyvňuje, z Európy, ktorá nás ovplyvňuje, Ukrajina, Rusko. Je to dosť šialené a keď si ty charakterizovala chorobu, že je to vlastne aj z toho vonkajšieho prostredia, tak máte nejaký recept na to, ako si to nejako odbúrať, ako si nevšímať to vonkajšie prostredie, lebo my často hovoríme v relácii o rodine. Môže nám pomôcť to, že budeme ako také bublinky, že rodiny s rodinkami sa budú stretávať ako bublinka a vôbec ich nebude zaujímať, čo robí Trump, Putin alebo to je jedno kto. Ja ti poviem niečo. Čítal som veľa tých FS eh, Romanov od Isakova do. No, no neznám Stérgene. A to všetko, čo teraz je, to, to som už videl, že príde, lebo je i 1984, 4 no. Orwell podal, podal je James Blish u zvezdannými spormi, povedal je, podal je i ovaj môj veľmi milý Aldous Huxley, ktorého naozaj lúbim, lebo presne to čo oni rozprávali, to se teraz stáva. Takže nie sam pre, bla, ne, viac sam prekvapený, že mali pravdu, než že sam zlaknutý. Mi, m, ja mám katku, mám dva syna, milá krásna, pekna, my se bavimo za sebou. Uh, veľmi malo počúvam hírek, veľmi malo sprave, veľmi malo počúvam a nedám, aby mi to aby mi ja Presne. Nedám, lebo nechcia ja to nerozhodnú. Vieš, príde pacient, on sa stiažuje a ja ne, vieš, ty sa meni staruje, ja tebi padne mi bomba na hlavu, čo budem robiť? Ne. No. no však práve ono to je aj škodlivé. My sme mali pacienta, ktorý nám prišiel k tom, kvôli tomu, lebo trpel úzkostiami e, zhnutia Black Lives e, Matters. Akože na čiernych zá, e, záleží, že sa to bude šíriť aj e, sem a že čo on bude robiť a podobné veci normálne. Ale ja sa ani e, nečudujem, že Fak je niekedy užitočnejšie to uh, povypínať. Po prípade si urobiť na Facebooku, instagramu uh, poriadok a tie informačné kanály porušiť a pozerať si len to, čo ma baví a ja neviem, kvetinky, šport. Uh, iba aj to vtipy. hobby. a vtipy, ja si Presne, ja furt nejaké vtipy pozerám, že? ja si to aj fotím, že je to celkom ako, že také zábavné, že sa na tom človek zásmeje a toto, ja neviem, že policia Slovenskej republiky, Trnava, alebo neviem, nejaký iný kraj, furt same autonehody, autonehody, tak ja to normálne dám zrušiť sledovanie, alebo ja chcem niečo pozitívneho. Nie je stále, aby na mňa išli tieto negatívne správy, lebo oni negatívne vplývajú aj na vývoj. Toho o ktorom sme sa bavili, myslím, že pred dvoma reláciami, lebo oni vám ten mozog, aj ten hyppokampus. Uh zbytočne zamestnávajú. Človek, keď počuje negatívnu a pozitívnu správu, bude sa baviť tou negatívnou, lebo to je prirodzené. Zaujíme, hej, ano, to, máme to, je, v sebe. to je prirodzené, lebo vy furc selektujete okolo seba, pozeráte, že odkiaľ by mohlo prísť nebezpečenstvo, tak tým zamestnate zbytočne tý, ten mozog, namiesto toho, aby si oddychol alebo riešil niečo skorej pozitívne a prospešné pre vás. Tak, tak toto máme my fanatici, ktorí musíme pozerať správy na všetkých možných staniciach, ktorých je dnes teda poviem slovami mláde, že mŕte. <rý> <rý> je ich všade a, a, a nedá sa tomu vyhnúť, ale tak ako ja si zasa hovorím, to je tiež iná možnosť, čo som sa naučila od flegmatikov, čo ja teda nie som, ale som sa naučila, že som teflonová panvica. Správa vyšla a tečie dole, tečie a už aj zmizla. Už sa tým netrápim, takže nesmiete si pripušťať, vy čo potrebujete a chcete vedieť, akože ste tí zvedavci a snažíte sa všetko vedieť, no tak pre vás je dobrá táto teflonová panvica, ale o mnoho lepšie je mať niekoho, s kým si rozumiete prečítať si dobrú knihu, ktorú vám neodporúčajú politici, ale niečo. Ja som sa čudovala, Lydia Eckhart mi raz rozprávala, že ona keď ide na dovolenku, takže si berie vždy nejaký zamilovaný román. Že ona si pritom neuveriteľne oddychne, keď si tam číta tie Rosa Mundy a my tu máme tiež aj našu niektorú. Ja som si hovala, že taká inteligentná žena. Teda to je niečo strašné, aby si takéto blbosti čítala. A potom som zistila, že keď som si na dovolenke čítala tie všetky možné, čo každý deň priniesol, politické a medzinárodné a vojny, tak som si nikdy neoddychla. Ja som došla ešte nervózna z tej dovolenky. Ešte nervóznejšia, pretože som všetko nestihla, lebo som sa chcela aj nejako kúpať a prežiť. Tak ešte som zrozmýšľala, o čo všetko som prišla, čo neviem, kto zomrel a čo sa stalo. A vlastne som bola úplne neoddychnutá za veľa peňazí. No tak som si potom povedala, že ja si vezmem Rozamundu Pilčerovú. A Lidka, ja sa ti ospravedlňujem, čo som si o tebe myslela. Ja som si tak oddychla. A potom som si to pozerala aj v telke. Celá zhnusená z politiky. Som si tam zapla, jak všetci mali krásne domy. A more tam špliechalo. A všetci boli pekne oblečení. A na začiatku sa vždy nemali radi. A potom to povali prestávalo. A potom sa mali strašne radi. A potom bola svadba, no, No, má aj lásky čas. Má aj lásky čas, presne. Ako? Takže pokiaľ si myslíte, že budete menej inteligentní, keď si nepozriete niečo takéto, čo vás poteší, tak nebojte sa, nie je to tak. Sancho Panza Don Kichot, Vieš, ja mám všeobecné informácie, pozrám sa. pozrám sa, aby náhodou bola nejaká správa, rýchlo urobte to a to to musíte. Takže tak je si. Ale kde ja to cítim, kde ja to vidím, že ľudia majú veľký strach do pred dvoma rokmi, trima tu i tamo niekto padol, pán doktor, ja nemôžem cez noc spať. Teraz je to každý druhý. Lebo viete že ja sa budem medzi trečom a štvrtom. Mohlo by to byť pečeň? Dá, dá, ale ne iba to. Otázka je vždy, čo sa deje v tomto čase. Uh, Včasná se... sa v tom čase umiera, to mi vždy hovorila babička. <laughs> že keď prežiješ tento čas, tak už o šestej ráno môžeš uh, makať. Lebo začinajú jedan, treča, treča, pjata, pjata, sedma. Tu začimaju pluca, a tu je už, uh, mi horvati poviem o stan pani, tu je už boj. Ale okolo trećej hodini rano je tjelasna teplota najniša, pozor, uh -huh. ale hladina melatoninu, tog hormonu spanku je na vrhole. Uh -huh. Čo ťa chrání a regeneruje ťa to vtedy. Da, to by bolo dobre. Ale je ti najzýmšie, keď stanuješ. Lebo ali, vtedy ti je chlad. <laughs> bolo by to ešte znes, znesiteľné. znesiteľné. Hey. Ale kortizol a serotonín sú na nízkej úrovni. A to môže narušiť práve rovnú tých hormon uh -huh, uh -huh. a spo, spôsobiť nechcené budenie. Uh, okrem toho pozrie sa Máme i problém s cirkuláciou. Ta cirkulácia není takáto, aká u strech. Cirkulácia čo? Krvy, alebo limfy? Krvy, krvy, krvy. Aj limfy, krvy, všetko. Ako keby sme znehybneli trošku v tom čase. Aj myšlenky. Nemá tu cirkulácia, stagnácia, alebo tu, nejde tu, nekde to. A čo sa... A vieš... Preto krvi do mozgu slabší Mm -hmm. Nektorý oblasti je omezen, mm -hmm. a to čo spôsobuje, že človek je citlivejší na negatívne mm -hmm. uh, emócie, ako sú strach, pesimizmus. Ano, ešte zlí senke ti do toho dojde. Tak, tak, tak. A preto pre práve preto, keď sa zobudíš, snívaš nečo, čo nebi čo ty nikde nebys cim cel, vieš ano, je, proste negatívne negatívne, dá to je to. Ehm uh, vieš čo tu ehm uh, vecovia volali uh, vučia hodina. Prečo vučia, prečo vučia hodina? Tu si akma jarvele je ťažké povedať. Bo vučia hodina je forkos, that is to je to že predpokladali, aj povedali, v tejto dobe iba v vlci sú tu, žijú a chytajú svoje obety. Normálny človek spí. Aha, preto vlčia hodina Áno, vyberajú sa zvieratka na útok. No dobre, a teraz, a teraz mi... Teraz no? sa, ako znie logická tá, otázka, ako to ako riešiť, na to rieši, tak to riešiť. Ja mám jeden zaujímav návrh, uh, mi jeme tri až päť krát, den je neko i šest, što, a neko, neko jeden, nego nič, ja. Ale ja mám návrh, mi uh, se stretávam s jedlom, podal som koľko, ale sa dihom se sa stretávame mm -hmm. ovela, vac, uh, krát, den Preto by som podal techniku dýchania. Štiri plus 4 alebo pet put 5. No, tak teraz to daj do prakse, povedz to peknje. Uh, prvo, pojdem, tehnika štiri, štiri, štiri. Dobre. Štiri sekunde nadih, štiri sekunde nič, a potom štiri sekunde vidih. Štiri sekunde nadih, nosam ždi, potom ne dihame, a potom štiri sekunde vidih. Dobre, a ten výdych bude taký, že... Čtyri sekúdy. Si, no, áno, tomu rozumiem, ale uh, z takých, čo som bola na tých dýchových šeriakých ja. kurzoch, tak tam je pre veľký rozdiel, že či ten výdych urobím, že... ako cez nos, takže... Hm, cez nos. Alebo či cez nos, ale urobím ho tak, že keď si dám pierko pred nos, tak sa nepohne. Aha. Čiže aký je v tom rozdiel, ty určite vieš. To, o čom rozprávaš <coughs> samuraji ak chcel stupiť do služby, musil urobiť nejaký mačev pohyb mečom, a potom dali mu pierko pod nos, a to pierko nesmelo ne savýbra, Keď vidiho, Tak se tiež ne. lečia uh, ľudia, ktorí majú astmu, butejkovo butejkovo di, dihanie. Dakle, ti nadýhneš jemne nosom, jemne, lebo mm -hmm. idemo spať. Mm -hmm. Potom 4 sekundy zadržiš i poklad. jemne pustiš naspäť. Lebo um. úplne ináč dýchaš, keď nechceš, aby si to vydychol? Jemne. To ako keby ti vnútor ne išiel jemne, von ten vtuklo. Jemne, jemne. Netreba sa zdržavať, lebo ty si tako nervózny, ty si ospatý, ty si... Jasne, čiže len dám do toho tú nežnosť. Ty tako jemno, nežnosť. A 5 1 ili 5 e, nula, a 5 ide na 5 sekundi jemne nadih sa, e, sačkam sekundu 2 a potom dam 5 sekundi vidih to ti je presne taký nadih a vidih dihanje ako keď si bola v kostole mm -hmm. a modlila sa a počas modlitbe ti už ne veže dihaš, ale veci to skumali že je to 515 ili 505. To znamenam 10 sekundi šetko trva, 11, 10, a to znamená 6 krat nadih v jednej minúte. A my mi normalno máme oko 14, 13, 15. Aha. To znamená, že ti prihazaš ku jednom zvlašnom stavu, keď se modliš, všetko nejako zapada do toga, ako musí byť, Lebo ti použe svoj mozog, všetko druhé je trochu, ajde povezme, fakultativno vipnuté rukety ti ne, ne potrebovala držiš ich tak ako držíš keď si samo odležano tak takže rýchle spôsob. Ima to ima to Spája to, ono spája to ľavú a pravú mozkovú hemisféru, keď máš ruky pri sebe. Lečíš možno, klečiš, možno, sedíš, to znamená mozog všetko drugo vipne, žaludok vipne. Um, pluca sú tu ešte trochu cirkulácia taká ktorá podporuje taký nadých a vydých. Uh -huh. A to je upokojenie. Ty pôjdeš do kostolu, aby sa upokojila. Aby bola. Dale od tých senzáciá i od, správy. od každodenných starostí. No dobré, ale ono, je, existuje aj druhá metóda, keďže hovoríme, že nie všetko je liegá, ale pre každého ten no. uh, Tak Historici hovoria, že kedysi bolo normálne, že sa v noci zobudili ľudia a išli niečo robiť. To som ti chcel teraz no, povedať. No, uh, uh, Dobre. Uh, ja som mal niekde jeden odborný časopis, kde povedali, že to, že sa ti zobudíš, to nie je nič nového, mm -hmm. lebo pred uh, ešte sto 150 rokov ľudia se cez noc zobudili a babke išli štrikovať kečo išli robiť žehlili starí ľudia zhosti so jednu cigaretu no, no, no. a vrátili se k ľudne do postele naspäť a bol som konsterniraný bol som silno prekvapený uh, nemôžem ne si to predstaviť lebo dnes, keď sa zobudiš, prvo človek hitiš telefón, poznáš kolka je hodina, mesiace, poznáš kolka je hodina, keď sa aproklesto, nevedem či sa musím stat, alebo ešte trochu spať. A bolo mi to neuveriteľné, že sam pojem vrčeho tohodine bolo nečo normálne ne, neviem ako by to reko to bolo tá no hodina veľká bola hodina veľká o tom každý a, vedel a to každý vedel správu ako keby to bolo najno pravno presne no, tak. tak to má byť a vieš teraz keď zoberete telefon samozrejme pozləşiť neko posla nejakú správu a modré svetlo Telefona už urobi svoje. Ja už ne urobi svoje. Dakle vihybať sa obrazovkom smartfón, počítač, lebo to naruší Ale zapnúť televízor. Čo treba urobiť? Popiť pohár vody, ak treba zoberi knihu, prečítaj, ale ne teraz monstrodzečo. Môžeš dať nejakú animír, muziku, chudbu, ktorá upokojí i tako ďalej. Ináč je, že musíš sa sám rozhodnúť, lebo vždy je všetko o rozhodnutí. Moja milovaná maminka, teraz mi dúfam, v nebi odpúšťaš. Ale ona, keď sa takto zobudila, tak prvé sa naštvala. Niekde niečo Aha. buchlo, nejaké auto išlo okolo. Čo sa to tu deje? Čo sa robí? Prečo som hore? Ja som tak rozčúlená, že som sa zobudila, no už ma boli hlava, už určite nezaspím. A, to je, a ani nezaspala. A to je karakteristika práve takýchto zobudí. Ty si naštvaná, Presne. ustrašená. To, čo som vo strach máš neke úzkosti. Dakle, pochar vode a tlmene svetlo by som doporučil. Voda, aby nebola studená, voda musí byť príjemná na kto no, chce vypiť pivo, Áno, kto, lepšie, ľľadovú, kto chce pivo, to lepšie ús, úsny, potom je no, Ale Ja sa vrátim k tým reláciám našim predchádzajúcim, ja. že toto celé môže pochádzať naozaj z detstva a budeme v každej relácii zdôrazňovať, ja. aký je ten vek do tých troch rokov dôležitý, lebo ona bola dieťa vojny a proste pre ňu prebudenie bolo, že vždy na bombardovanie. Uh, uh -huh. tá, a vždy museli bežať do krytu. Čiže to ti už zostane ako taká pečať v tebe. A, ja som už bol veľmi veľký dospelý, už som bol z lekár. Keď bola vojna v Vyoslavie. A keď začali to granaty, to nebolo sranda. A osiek bol teda to, a, o, o, o, V osiek to, to bolo to bolo, nekad e, vedelo pas po 500 granata u granáty, granate päťsto granátov za, za, za, za, yeah. Čo za, e, u za, za, za, za, za, za, za, za, za, za, granate za, za, za, To za, za, za, za, to znamená ja viem čo je to prebudene okolo tomu. Kedy ked sa mi teraz obudimo, prebudimo, prosím, ne vracajte se do postele, ne na silu nič robite. Ak ste frustrali, ne, ne, nespavosti, nesnažte sa snažte se na silu zaspati, ne zaspav. Nego nehajte tijelo se prijedno upokoje. Čim? Nájdi si nečo ja nemôžem nič, Počite si knihu, poslušaj, prechádzajte, vráťte a zaspeš, nesmieme nič na silu robiť. Nesmieme sa nahnevať, musíme da. to dostať da, da, do toho činskeho pokoja, do toho stredu. Veš čo, ak uh, nekto povie, možno možda i jest, ja nebol som, nebol som s tým išiel, nebol som s tým šiel, uh, musí sa i naše naše vnútornosti môžia, môžia spáť viac menej. Aby sa mozog, mohli regenerovať. Mozog nikdy nespí, podvedom je hm, nikdy. To je a ja nepetiak. si myslím, že ten beťar mozog mi hovorí, že tam je chladnička, tam je chladnička. A, a, a, a. Ale ako v noci mi stačí dať si jeden bombonik, jeden maličký bomboník. <laughs> Mama, Ale to ma upokoje, ja spim, Moja mama povie, zobudim se, mam hlad. Víš ma, korica hleba ako... koniec, ja zaspem. Ma to svoj hlpši smysel, ide od cukor i tako mm -hmm. Dakle, to je to čo by som ja chcel... Otporučal, sa buďam. Da, a ešte ma jedno, jedno dihanje, ktoré je zaujímavé. Na 5 sekúnd nosom nadýchne, sačka sekundu, a 7 vidí Dakle, 7 na to Je dosta, kvalifikácia, je to a, a, to je to kvalifikácia, je to kvalifikácia, je to kvalifikácia, je to kvalifikácia, je to kvalifikácia, je to je to to to Um, tako kažu kombinácia te muke, kokosove, a jogurta je veľmi dobrá lebo za spalovanje tuku, a travenje i stabilizáciu hladinu uh, cukra v krvi, mm -hmm. što sa ja s tým súhlasím, ale ich ne poviem. Je to dobre, ale není pre všetkých. No, nie jogurt? Uh, a sam, jogurt, a kislo mléko v pravidlu, pozrie, bi si smeli šeci. Tu ne som sam robil, radil, ale kad poviem šeci, to podľa krvni skupin. Ale z se vjeme, že používanie mliečnih výrobkov nosi velike problémy pre određene skupine ľudí, ale i pre tých povezme B plus keď nečo je se pokazi, nemôžu piť mlieko mm -hmm. preto ešte raz ne preporučam všetkým pit gisalum mlieko jogurty siri, mm -hmm. mliečne ne preporučam ne doporučam ako chceš lebo to nemôže každý znesť. Áno, to... ale každý si to musí vyskúšať na svojom tiele. Čo a ti je, sa cíti potom, keď čo to je zdravo? Mlieko patrí do zdrave strave. Sir patrí do zdrave strave. Ak ti robi dobre. Aha. Existujú ľudia, ktorí žijú iba na siru a zdravi sú ja. Lekari Resne, mlieko, ne môžu jedan dinar na nima zarobiť. To znamená, <laughs> Ti, koji povedia mleko je mliečný výrob, sú štetní. Jesu, su štetní, a prevela. pre veľa. Govorimo... Štetní je zakazaný, alebo nevhodný? Škodlivý. Škodlivý, dobre. Štetni. Lebo si povedal štetní. A pardon, škodlivý. Pozri sa. Um, Ďalej. Nech sa <laughs> <laughs> Jedna, jedna poliovkva ližica kokosa i múky, jedan pohar e, greckog jogurtu zamiešťat, papat, može biti trochu škorice, a nekde e, tato činska povie i čia sem je nok. Mm -hmm. A teraz poviem, nula plus, nula minus možu, mm -hmm. a plus, a minus možu, a b ne može, b plus ne može, b minus ne, ne može. može. Kad poviem a e, plus, a minus, mi vieme, že ačko není ná mlečné výrobky uh -huh. naozaj není to u tomu se ne, a opatrne nejaké množstvo môže Môže e, nula plus nula minus ni oni nisu privela, na on, oni sú viac na jahnietinu. Ale musíme vedieť, že na teplá i keď nieko má problém s kožom, nech si dobro rozmyslí, či si Či teplo či chce, teplu, ja, či chceli, To je zaujímavé, že niektoré jedlá, keď ich zjem studené, dá. tak mi neurobia nič. A keď ich zjem teplé, tak mi poškodia. Aj také úplne jednoduché jedlo ako granadír, ako keď si, ho, keď si ho dám teplý, rovno dorobený, tak jednoducho, fú, cukor vstúpa do nebies a ja som len spať a, spať, a ani sa mm -hmm. nepohnúť. A keď si dám studený, tak nič mi neurobi. Uh, to by uh, bio keminský lepšie. Uh, mogli a to máš také s kapustou, segedinský guláš, Aha. teplý Ježiši Kriste a studený, super, nič. A uh, už, kad sme tu, kad sa tako stiažujeme, uh, vieš... Ja preferujem ako Horvat vjahni, uh, to je vždy. Jasne. To, to je vada. Ale uh, keď priđem na, na more, oni viac uh, prasetkov. Ne, ne, prasetkov. Prasiatko. prasiatko? Tí, ja... ktorí stále hovorí, že prasiatko nie je pre nikoho no, ja dobré, že by sme nemali prasiatko sa dotknúť, keď máme akúkoľvek skupinu? No ja, pozícia. Teraz si ma sklamal. Ne, ne, ne, ne, ne, ja, ja pojedem prasiatko. Horuce, prasiatko je krásne. Ale, ale... Ježiš, ja, Katka ale je moja, krásna. Môj mama, moja mama no? zje choruce a potom žočný problém. Presne. A pojede trikrát jasne, že jas studený a nič. No to je to, čo sa ťa pýtam. Ja mám studená mast. nikde ty saš si z nami? Studená mast nikde nikde to musí vedieť. A nie keď si dáms studenú masť, že masný chleba s cibuľou? Ne tak, ne tak. tak. Studená masť do mäsu nikdy neni dobra. Je tak, jasne. A, to som, dá, to som ti rečiť, že kedy ti ješ na oslavama, a e, prečo sa šampanjac ne pije. Na ja, potom. Ne, a, nego malo, srkneš. Preto, aby tu mast, ktorá je tepla neurobila urobila studenom. Mm -hmm. ona nem nije, studen, nije za tuk. Da. O tom slubujem, porozpravam, pogledam literatúru, A prečo je to tako, i, i ja mám zaujímav za to. Aj než ako my sme raz o tom robili, len asi sme to obidvaja zabudli. E, vieš... Ty si úplne presne proste e, hovoril do jedného článku, že keď zjem studenú rybu, má na mňa úplne iný účinný. Keď Je zjem teplú rybu, úplne iné. Keď zjem rybu, ktorá vlastne nepatrí do tohoto, kde žijeme ako zubáč a kapor a podobne, má úplne iný vplyv. Keď je pečená, má iný vplyv, dusená má iný vplyv, zo niečo. má iný Prezradím vplyv. No. Musel by som jesť viac rýb, rýb, tu zabudám už. A no, <laughs> tak či doniesiem, to sú tie malé žlté kapsúlky, uh, tie si kupujem. Ti Bol sme kadka ja, deti sme boli na u nás na na dediní. My, my sme aj miesto aj na, na dedine. A ja mám nejakú svoju takú daču, a išiel som niz s e, kopec sa rukama e, do z, a na ščernicu sam zapal, a padl som tak rovno, ne plak, nego rovno na glavu. Katka se zlakla, misle, že se zomre. Ja sam mislil, že sam atlas. Jak si posunol, Mam krv je tu bila, Katka povi, poďme pa ja kažem, pa ja sam doktor. Pa kam budem čiji mi se piški, či... my sa pišky nevieme? Či môžeš cíkať? Či Či som ospali. Aha, nebol si. Či som bledý. To len mohla zistiť. A nie, vyzeral si úplne normálne, len si bol trochu krvavý od blata. No tak. No dobre, ale mi ako môže niekto so zaviazanými rukami. On nemal zaviazaný, on ich mal vo vreckách. Tak povedz, išiel ležerne, dole kopcom. A kabad, tak si kabad, kabad, šil. Kabad. A v a... podstate nemali ich voľné. a nemal ako nemal, rovnováhu sa... udržať. Nemogol a... som, bol som ako raketa. A podkol ako sa o nejakú ostružinu. A... a padol som tak, Odvtedy Ako kláda no. Od vtedy mám tendenciu zabúdať. To je ťažko sa spomneť na, na, na niečo. Na ne, niečo, nevždy, ale... Niekedy si nespomíneš. Dá, niekedy. Musím, Ale zatiaľ trafí domov. Je. Vieš, čo trafí? Ja ich spoznáva okolie našťastie. No, tak to je pohľadové. Ženu poriad. trafím. Tu prespoznam. úplne trafíš. Tu aj, vnitre, ja Katka, máme otázky? Áno, poďme na otázky. Dobrý deň. Manžel má plese na nechtoch, na rukách, aj na nohách. Nechcem takého. Obaja trpíme na plesne, čiže sú to dvaja... Čo by ste nám poradili a aké produkty vaše môžeme užívať aspoň na vyliečenie plesne u manžela a u mňa? Čiže toto je pomerne bežný problém, nemusia sa hambiť, tie plesne sa dajú chytiť hocikde, tak poďme na riešenie. Čo povie pán doktor? A toto není celopísmo. Zatiaľ odpovieme na tú časť a potom druhú otázku a treťú, aby nám to bolo po poradí. Vieš, tie plesne, to je dosť Rašire leka, teda vela ľudí, gdé je problem? Nemem ne ako bism začal. Veľa ľudí pozre rúk, po, oj pan doktor, imáte pekné rúk, a ja pozrem, a vidím problem. A, a ona povie, ale to, to je to iba tako skare devizera. Mm -hmm. Dakle, veľa ľudí misli, že sú plesina rúka nekakav neškodný, kozmetický problém, No, ale neličena to není tako. Neličena mikoza môže urobiť veľa, veľa toho zla. Može ti otpasť nekaj. A je. potom uvidíš aké sú to bolesti, aké, problemi, to, aké sú to problémy. Može doť do nehtov deformácij, nehto. uh, može prišli k, k nejakým infekcijama, ktoré sa môžu rozšíriť do krvného obehu. A preto mi povemo to, to su, o mikóza to o tom mi rozprávame. Uh -huh. Takto volajú lekári. To je plesná infekcia nektov, a máme tiež čo velakrát na nohama, a vidím uh, atletickú nohu, to je plesná infekcia, ta uh -huh. plesňová infekcia chodí šaftických sprchách, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, na šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, to šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, šatníkov, Samozrejme, sú remensu flekice, flekitz mi na tile vlasova pokoška, što sa se nešto to raspala nekada potom Čiže ona ako žajvo ja sam sa to baš le na nehto ma, joj i bude i, e, i oblasti slabin tiež pozor dakle ešte raz aby smo bili jasni mame na nehtima mame na atleticko stopalo mame e, na tele Pokoška i slabin to máme, a teraz uh, my vieme čím to bojujeme. To je tina, kapitis i teraz oni koza, ale má nečo što, čo mňa veľmi plaši. Uh -huh. uh, a to je máme kvasinkov infekciju spôsobenú kandidov. Uh -huh. Keď vidím to na nohama, samo za ale lekari kožnito ihnjec daju kanisten itede tako dalje, kanisten mm -hmm. tako dalje. ja mám ovela viac obav, lebo mi vieme že kandida žije u tenkom hrubem črevu. To je u redu, nekto ona ne žije, ona ma nešto svoje da, to. i to. ale keď sa preširi, stupi do krvi, e, Vtedy je už... Si analý. vlastne priotravený. Te, ta, už je to to, lebo povedal som, už som bol u nemocnici, vedel, mal som také prípravky, ktoré veľmi to rýchlo rieši, ale som za, zameškal i tento pacient je zomrel. A prvýkrát som videl... Počkaj, on zomrela, to príčinou mohla kandidu, ta Na kandidu, na kandidu. Prvýkrát som u životu videl v nemocnice v Bratislave um, Raketu, to bolo ako v uh, zviezdanej vojny. V zviezdanej vojny. Tak to vyzeralo, ako keby som vstúpil do nejaké rakety. Tak, to, uh, tak veľa rôznych uh, aparatúr. Ježe všetko blíkalo okolo neho. To Bol napojený bolo na veľa vecí. Uh, sla, slabý je slovenský, aby som to pekne Chorvátsky by som to vedel Takže tak, že by sme všetci videli blíkajúcu izbu, stovky šelijakých Ten človek je oveľa rýchlejšie, zomrel. Lebo ja som písal človek o tom, že kandida bola rýchlejšia. Takže nemojme sa um, hrať, lebo pochyblivosť prstí a, a, a aj estetika. Ak chceš lekar s takým prstem, o čo bude o čom bude yes, Da. A isto tako môže byť zapal kosti, ty lečiš nečo, a lečiš iným liekom, a to je zapravo od ich to sa leči úplne inak. Mm -hmm. Ale vieš čo mi je najhoršie? Najhoršie by bi mi bilo to, keby bi som videl človeka, videl som, kde sú poškodené nervy, nervatura. Cesa, je, cesa, da, da. to, to? tak a teraz by sam podao, ne strašiť strašit podmena ako proti tým plesnima, e, My to robimo u dvoch e, krokoch. Večerna kura je pred spanjem si namačem nohy približne 20 minuta do špeciálnog jednog kupila, o ktorom mi osobno porozpravujem ako, ako sa to deje, a pokupeli treba um, okamžite nanes um, oný olej, to je olej na omikozu, um, na nehti a na celo chodidlo. Mm. Vratane... Špeciálne na miešaný olej. Da, da, Čiže oleja. v lekarni ho nedostane? Ne, ne, ne, ne. tam sa to vždycky robí pre človeka. To my vidíme. Aj to, čo tým... mu dáš do tej da. vody, čo si namočí. I tie my... špeciálne veci, ktoré ty vieš dať. Da. My ma, vieš, ja to robím s sebe lebo som stále, neustále v kontaktu Jasne. a neby som chcel odozdať rodine. Takže sa môžem pochváliť tebe, že i moje nohy vyzerujú tak pekne, ne tak pekne ako ty, no, teda. ale skor. skor. Dobre, tak. budeme súťažiť. <laughs> Katka bude rozhodca. Uh, to by som vždy zdvorazným, že tento olej, s ktorým sa to natrie, vždy rieši Pozor iba na spodnej časti e, peti, nikako na prejehlavok tu hornú stranu ano, Lebo, To môže páliť. Není to teraz da pali da zomreš. Jasne. Ne, to je ne, to pali, to, to ti myslenky tvojiti dava na inú stranu, vieš. Mm -hmm. Ale to hodinu, hodinu pol to potom zmizne a poučite že počúvať subotične nenáprej. Dobre, ale ako dlho to treba? Lebo však plesen zvykne byť hnusobá. Epa, o tom ide. No tak to musí aj ide. z tých nechto pekne vyrástiť. Čiže to bude trvať mm. aj mesiac, treba vytrpať ľudí. Vieš čo, nechty, to je otázka niekedy aj pol roka. Úha. Po aplikácii oleja se, e, musí obliecť, e, ponožky. ponožky, Uh, aby to ne po bytu. Jasne, Ale keď máš uh, tvoje ponožky 3, 4, 5 dní... Už Ne. One sú na nakvašené. Nasjaknuté. S olejom. A teraz sú Tenťavieči. to vietšie vietšie po a, a teraz po toj aplikácii, kad mám vieš e, sam dal nohy dokupeli, dam si ten olen na i idem spať. Ak ti nemôžeš spať, a veľakrát som sa e, hitil i ja, že nemôžem spať s, s pančuchami, tak sam ponožkami, tak som ich dal dole po hodiny, i po dve, takto sa to, to nemá problema. Mm -hmm. A rana, kura obsahuje iba Uh, natret znovu na prsti i na to všetko što potrebuje ja? i dat ponoške i čiste ponoške, alebo takéto ponoške, Liečive, ktoré sú zlečive no? ja? i na, čekat večer a zopakovat. Ja som hitil niektorých ľudí žerobili robili aj dva, aj tri krat dene, uh -huh. lebo není zakazan na trijet. Uh -huh. Iba je otázka či si na pracovnom mjeste, jasne. cestuješ nečo, takže to je nepohodne. Inače není zakazano, ti možš to aj deset ideš, jasne. No dobre, ale... Dobre, uh, maš ďakú otázku? No mám otázku na to, že, či nie je jednoduchšie teraz akože nie v rámci tradičnej čínskej medicíny, ale ja napríklad na podnieť pána lekárnika vedľa nášho domu, no. a tak keď idem na dovolenku, hocikam po Slovensku alebo do zahraničia jedno, tak beriem ten kanestén, no teda ako krém. A proste, keď idem do sprchy zvečer, nejdem, alebo idem v ponožkách a potom ich tam vyhodím do smetia. Ale ten áno, lebo už to domov nepovlečiem. Ale že či ten kanestén má... Už je, už je, už je. Už je. Uh, náš uh, uh, oregoly oveľa, oveľa širší. Aha, kanister, nie len presne oveľa. na tie nechtové. On je v m, podstate na tie plesne a keď používame oreganový olej, on má široký záber, to znamená vírusy, baktérie, Kubi, plesne, aj parazity. Jasne, širší záber to má. Mm -hmm. I, i, i, I chlbší. chlbší. Mm -hmm. Na to sú v podstate aj tie eterické oleje, lebo oni sú vi viackomponentné, teda tie rôzne... E Príšerky sa k tomu nemôžu tak ľahko prispôsobiť. A vieš prečo? Preto, lebo na kanisten, ja neviem presne koľko je zložek, aby som nevyšlil. Jasne. Na to sa eventuálno môže prispôsobiť, kad jedna, dve je Ale kad ty máš, počuj dobro, 50 tisúča zložek, ja. jedna ruža má zložek, ho, ho, ho, aby si vedela rúžový olej, ma, a na to uh, uh, by se tá príšera musela prispôsobiť. Najmä ako my ní zabijame, uh, zabrzdimo stravovanie, prísun stravovanie. A zabrzdimo ich uh, nervatúrny sústav, mm -hmm. sústav. Takže oni A tým pádom nie je šanca aby prežili. Sa. Ja som učil veľa oleja, ktoré zabíjajú, ale cárský je rúžový, Najvyšší, rúžový olej. Ale môj profil povedal, ale počúvajte nekedy, ako takým olejom na také bestie malé. To musí byť olej lacnejší, nížšie kvalité, to nekde ale rúžový olej, jeden vrch, vrchova Viem, používam, milujem, ale momentálne som závislá od oregola. lebo keď je takéto počasie, že jeden deň som v letných šatách a mám rozdžavené všetko okna dvere a, a druhý deň som v teplom pulovri, a tak mne to robí zle, možno nie každý je takýto citlivý na to, takže potom sa musím nadýchavať oregoľa a veľmi rýchlo to pomôžem. by uh, mohol byť ľahko, ľahko s rúžovým olejom, ale to by bolo fantasticky drahé. Takže... A ten rúžový, ten je božský, neviem na čo všetko pôsobí, ale ja keď ho ovoniam, vy ho máte v aute, Takže ja keď si sa dám k tebe do auta, tak to je ako v raji. Harmonizácia. Katka má jeden zaujímavý stories. Áno, ale, áno to som v podstate myslím, že už v niektorej relácii hovoril, ale pre tých, čo to nepočuli, kedysi dávno, keď ešte doktor mal na to náladu, vyrábal krém, ružový sen a základ bol rúžový eterický olej z Bulharska. No, ja som sa s tým nakremovala a to dosť rozvoňava, tak meter 2. A keď som si sadla v autobuse vedľa takého mladého puberťaka, ktorý e, buchal nožičkami, tak za 15 minut prestal buchať nožičkami. Harmonizovala sa. Bol... Áno, úplne tam sedel kľudne ako baránok. No, ale to sa dá povedať len o týchto prírodných látkach, lebo ja som bola teraz v divadle minulý týždeň aj s kamarátkou a vedľa nás si teda podľa listkov sadol nejaký pár mladých ľudí. A dáma mala tie akože napodobeniny tých šanelov a podobného. Ja som sa i hneď začala dusiť, tak som poprosila takých vedľa mňa, že či si môžeme presadnúť. Potom sa začala kamarátka, ktorá nikdy nemala na nič alergiu, tak jej začali tieť slzy. Tak poprosila tú slečno, že keby sa tiež vymenila, aby sme neboli pri sebe. No ale bolo to dosť strašné. A vieš kvôli čom? Kvôli nafty. Ano to są nafne no, derivaty lebo moja ruża może wonąć pół godziny, hodinu, dwie, možno maksimum na distancu. A tak może woniać na dystans. A ty, kiedy przyjeżdżesz tak alebo tochu taka tak taktycznie to znamena. Eee, uh, pre, si teraz ja się horozim tomu, A czytam Uh, old Spice, 24 hodiny vyste. Uh... 48, Boris, 24 je málo. A môžeš ja sa z... potiť, športovať, môže všetko. Ja ano, to bude voniať voniať. <laughs> ja som zastareli. A... 48. Teraz si pomyslí, čo telo, to sa volalo antiprespirát, tak sa navrám. Áno. Čo teraz sa musí bojovať proti liniku? Áno, ktorý zabranie tomu, aby si sa potiel. Parabénu? Už... Dobre, to poďme ďalej uh, pokračovať. A teraz ešte niečo chcem podať, ano? veľmi dôležité. Ako riešim veľmi ťažké prípady ohorenia uh, obliček? Mm -hmm. Dám uh, rejši čaj uh, i dám jednu kvapku rúžového oleja. Mm to veľmi, veľmi dobro uh, rieši problémy obličiek. Preto mm si? -hmm. A či to z toho oleja, z toho... Uh, kombinácia. Lebo rieši, uh, robí uh, na systém, on je systémový. Mm -hmm. Ale, koľko som videl, aj ruža robí systémo na ano. všetké orgány. Neniecha, nič nenechal. Áno, harmonizuje. A, ha, Ti, ti ktorí potrebujú dostat vjace, dostanu ti kojim previše daju dole. Preto mi použime uh, damascelinu kedy robíme očistu pečenje, lebo harmonizácia je potrebna v takvih tolúgi. Katka daj. No a tu máme e, ďalšiu otázku. A čo môžeme urobiť, aby sme si vyliečili náš atopický exem? Yeah. Obajú... Majú obaja e, exem a starší ľudia, preto som, chceme, chceme to, aby im vysvetlili, aby to vedeli. E, Česká tradičná medicína znovu povie, keď máme nadbytočnú vlhkosť v tele, máme oslabený imunitet alebo emocionálny stres, no. A, to znamená, že máme nadbytok vnútorného ohňa spôsobený korenistým je jedlom, jedlom. Mm -hmm. A, alebo stresom. Potom ešte by som povedal, slabá funkcia slezení. Tu je tiež, musia tiež rozmýšľať o tome. Uh, tá slabá funkcia vedie k hromadeniu vlhkosti v tele, koje spôsobe svrbenie. Vždy, keď máme nejakú vlhkosť, musíme počítať sa, so sa svrbeniem. Dá. Mm. Ešte, uh, ty musíš vedieť, že... No, Dobre, čím sa zvýši tá vlhkosť Pa povedali sme systémom stravovania jeme, horúce, <laughs> veci. Aha. A nekedy potom dáme studeni, a potom sa to zvýši. Čiže tie A teraz poviem, oslabenie plúca, dýchací systém je úsko vezaný sa zdravím kože. Ano. Tak aby si to vedela. E teraz, ako by mi tu mogli nečo urobiť. Pa urobime mi to tako, uh, da um, dame isto tako reši, hubu uh, reši, dajte katkavam vám to... Veľmi rád, kade zavoláte, vysvetli, ako sa to použije. A Môžeš aj teraz. A však jasné, keď máte hubu v prášku, tak... Je to ako púder hnedi. Áno, tak sa to bere e, trikrát jedna čajová lyžička, dá sa do napríklad trojdecového čaju toto je jeden spôsob. Užíva sa to pol hodinu pred jedlom alebo dve hodiny po jedle. Potom existuje aj iný spôsob. prípravy jednu čajovú lyžičku dáte do deci čaju a varíte tom 5 až 10 minút a potom primeranej teploty... No či čaj bylinkový alebo čiermý? Alebo Myslím, že všeobecne bylinkový. Mm -hmm. Teoreticky by mohol byť aj zelený. Ale tu som ešte chcela, čo sa týka toho exému, toto sú už dospelí ľudia, ale keď sme pri malých deťoch, ktoré majú exém alebo rôzne alergie, ako doktor spomenul, súvisí to s dýchaním a dýchacími cestami. Lebo častokrát, mali sme tu aj v relácii, že bol tu nejaký malý 5-ročný chlapec, ktorý mal exém, alergiu a mal to spánkové apnoe alebo chrápal. Ľudovo povieme, že chrápal. Takže čo tu treba ešte spraviť? Je to dieťa o 5 rokoch, ale môžu to byť povedzme deti od 4 do, 18, do 8 alebo až do 11 rokov. Keď sa im ešte rozvíja horná čelust, tak bolo by vhodné, keby navštívili čelustného ortopéda a došlo by k tomu, že pomocou expandéru sa upraví tá horná čeľus, ona sa rozšíri a tým pádom sa rozšíria aj dýchacie cesty a dieťa práve tým, že bude mať rozšírené dýchacie cesty bude pekne dýchať v noci e, za následok bude mať, že bude mať vyliečený aj exém, aj alergie a bude sa mu dobre rozvíjať mozog. Naozaj na to treba dávať u malých detí pozor, keď vám chrápu Naozaj treba sa vybrať tomu čelustnému ortopédovi, aby sa skontroloval vývoj tej čelustie. Teraz v súčasnosti, keďže deti vyhýbajú sa aj obyčajnej kôrke chleba, a teda jedia len meké veci, majú problém s rozvojou tej hornej aj dolnej čelustie. Tým pádom tie zuby už mliečne sú krivé a o ospičkách, neskôr nehovorím, tie sa určite ani nezmestia. Majú zužené dýchacie cesty, už len tým, že nie rozvojenú tá horná čelus a s tým sa nabalujú zdravotné problémy. No, a keby ja by ste sam... nevedeli, že kam, tak presne som išla dnes okolo dverí a vedľa nás je nový sused, rovno vedľa nášho štúdia a je tu čelusný človek. Super. Ídol, subar, takže keď nebudete mať kam, tak už je aj v Bratislave. Ja by som poprosil tu pani, aby vyrovnala ten vnútorný ohen, koho má aj, aj pán, aj pani, aby uvarili pupavu čaj žihlavu, čaj harmanček, alebo mm -hmm. lotusovi mm -hmm. e, koren. ako vždy tri decilitra vody i jedna čajová ližica, to je po, podľa mňa citronada, alebo limunada. Ste mali uspeh, mm -hmm. Aby ste mali úspech vi musíte dati aspoň 3 čajeve ližice, a to bude potom lečit. Vi možete urobiti i harmančak opkladi koji upokoju tu pokošku, a zmiruju zmirnu tu davku. A strava musí biti bohata na varenu zeleninu, a rižu vihibace surovim, a hladenim jedlom. A prečo, prečo se to treba a preto lebo surove jedla možú to čo si se opita, možu zatiaži travjaci systém Lebo podľa ČTM, slezena, a želudok majú radi teplo. Mm -hmm. A taž, e, takže studene na surevene potrebo oslabuju taj či, oslabuju mm -hmm. schopnosť spravne, e, spravne spracovat tu potrebu, a to vede potom k nerovnováhe a môže biti Nutarnie, ešte horše. I onda na koncu poviem, ktoré su to studen na jedla, tako bi vedeli, uhorka, melon, vodeni zeleni čaj, kapusta, redkovka, soja, menta, kokosova voda, aloe vera, celer, avokádo, špínat, či také, kývy, tofu, Čiže to, to je studené, jahody, morské rásité. Ochladzuje nás to. Keď máme veľa toho ohňavnú turneo, tak týmto si to môžeme nejakým Presne, spôsobom ochladiť. Výborne, to boli posledné slova. Relácie na všetko je liek. S Katkou Subotič a s Borisom Subotičom ďakujem vám za návštevu v štúdiu, za krásne informácie a teším sa na naše ďalšie relácie. Dovidženia. Ďakujeme za pozornosť a ak máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk nezabudnite, prosím, do jednej ruky zdravie vaše, zdravie, a do druge manželku. A... Udržujte dopr... si zdravie aj bez manželky, aj bez manžela. Niekedy je to veľmi dobré nemať ich. Môžu ste preto zdravší. Ešte raz dovidenia. Na